Давно зробивши ставку на прихильність короля до свого друга, Вулсі навіть хотів його підняти. Так високо, як міг, щоб мати в його особі могутнього союзника. І якби Брендон не скоїв таку дурницю, то вже через місяць він зміг би просунути його до одного з найвищих титулів в Англії. Вулсі зараз ще не втрачав цієї надії і обережно відзначив, що арешт Брендона – лише видимість, спосіб налякати сестру короля проте аж ніяк не спосіб позбавити корону такого вірного слуги, як Чарльз Брендон. «Ти маєш на увазі Саффолк?» – зрозумів король. Вулс і мовчав. Він давно підводив Генріха до цієї думки. Ішлося про те, що коли герцоги Саффолкські Лаполі впали в немилість, то старшого Едмунда Лаполя, герцога Саффолка, було страчено – але залишався ще молодший – Річард Лаполь. Зараз він перебував на континенті і продовжував зорганізовувати інтриги проти тюдорів. Він мав зв'язки у Сафолкширі. у нього знайшлося чимало впливових родичів на континенті, що фактично створювало загрозу інтервенції. Питання про вручення герцогського титулу сафолків комусь із людей Генріха стояло вже давно, адже тільки це могло позбавити Лаполя його прав. Та Генріх барився, не бажаючи підвищувати нікого зі своєї старої аристократії до герцогського титулу. Ось Вулсі і пропонував йому дарувати титул відданій людині, виставивши кандидатуру Чарльза Брендона, якого Генріх на прохання сестри так звеличив. До того ж, Брендон по материнській лінії був віддаленим родичем Лаполів, що могло надати справі законних підстав. Король почав уже схилятися до цієї думки, але тут Брендон зробив таку помилку з мері. Генріх обертав персні на товстих пальцях, обмірковуючи сказане. Якщо ми замість покарання піднімемо чарза. Чорт, це вири ти розумієш, що тоді він і справді зможе стати її рівною? Але, по-перше, їй зовсім не обов'язково про це знати. По-друге, коли це станеться, вона вже буде дружиною Людовіка XII. А по-третє, Чарльзу Брендону і справді не завадить провести якийсь час у Таурі, ні про що, навіть не здогадуючися, щоб мати час і можливість подумати про свою легковажність у стосунках з мері Тюдор і відчути, як може знищити або возвеличити воля його короля. Генріх посміхнувся. Йому завжди приємно було відчувати себе володарем Доль. До того ж, Вулсі так упевнено говорив про шлюб мері, що сам Генріх уже не сумнівався, що його мудрий канцлер зможе все залагодити. Він підійшов до нього, поклавши на плече свою велику руку. Король дивився в очі Вулсі і посміхався. Він усе-таки любив свою м'ясницьку дворняшку і знав, що може на нього покластися. Східна галерея знаходилася в тому крилі Річменського палацу, яке було ще не до кінця облаштоване, і там було мало житлових кімнат. Отож, навіть якщо б мері кричала, що було сили, усе одно це мало кого б зацікавило. Але вона не кричала. Про це розповів вулсі Кат Джекобс. «Часом вона стогне крізь ціплені зуби», – повідомив він, – «і все. Іншим би в'язням повчитися в неї мужності. Хоча, якщо чесно, і бив я її в півсили. Але водою ми її вже двічі відливали. Навіть шкода стало. Але ж його величні звеліли, як тут не постаратися. Від нього нестерпно смерділо потом. І Вулсі поспішив сховатися за свій апірсин. Канцлер покосився на величезні біцепси на руках Джекопса, що велично проступали з під буйволової безрукавки. Отакого й упівсили до кісток дістане він із тривогою подивився в напрямку віддаленого кінця галереї, де горів лише один смолоскип, відкидаючи жовтувате коло на ще свіжу невибілену кладку стіни. Там стояли два помічники Джекобса, а принцеса сиділа на підлозі біля лави, що її на неї клали, коли сікли. Певно, нещодавно вона знову знепритомніла, і її приводили до тями грубим прийомом катів, просто обливши водою з сибра. Вулсі помітив, що Мері сидить у калюжі води, звісивши голову із заплутаним мокрим волоссям, спираючися руками обплити підлоги. У величезному порожньому приміщенні були чутні її схлипування. Вулсі зробив усім знак вити. Коли вони залишилися самі, підійшов до принцеси. Сукню на її спині було здерто. У півмороку на білій шкірі спини виднілися темні фляки відрізок. Їй і справді не сильно пороли, холодно подумав він, не відчуваючи ані найменшого жалю. Усе, що можна виправити, і ні про що не здогадається. Мері безпомічно подивилася на нього. Потім відкинула пасмо волосся, що впало на обличчя, і ледь чутно застогнала. Милуєтеся, Вулсі, це усе через вас. Адже це ви сфабрикували для мене шлюбний контракт із Людовіком. Ох, уже ці тюдори в усьому готові звинувачувати інших. «Не для вас, міледі», – уточнив Вулсі, – «для Англії». Він допоміг їй піднятися. Принцеса тремтіла в мокрій сукні, адже навіть у задушливий червневий вечір серед цих голих стін панував холод. Вулсі скинув з себе єпископську палерину і накинув її на плечі. Озірнувшися у пошуках місця, де б вони могли сісти, Лорд-канцлер повів її в нішу вікна, де підвіконня було досить широким. Тепер він був з нею майже по батьківськи ніжний. Дістав з торобинки на поясі свіжий апельсин, очистив і дав Мері. Вона їла жадібно, очевидно ослабла, була голодна до того, ж, після різок її навіть у мокрому одязі мучила з Прага. «Вам, напевно, уже не один раз говорили, – почав канцлер, – яка висока честь вам випала – Адже до вас посватався монарх такої країни, як Франція. Вона зробила жест, немов просячи його замокнути, але він незворушно продовжував говорити про те, що її шлюб із Людовиком XII зміцнить мир між двома королівствами, і вони житимуть спокійно впродовж довгих років, і в цьому буде її заслуга». Потрібно лише молити Бога, щоб вона стала мудрою порадницею французькому монарху і при цьому не забувала про інтереси своєї батьківщини Англії. І ще від неї чекають, що вона допоможе продовжити династію Валуа Орланів, як свого часу зробила її матінка Елізабет Йоркська, поєднавшися шлюбом з Генріхом Тюдором для утвердження миру і народження нової королівської гілки. Принцеса слухала його мовчки. Він не сказав їй нічого нового, але, дивна річ, вона вірила його словам, а може просто панічно боялася продовження катувань і знаходила розраду в неквапливій, переконливій манері спілкування канцлера. Помовчавши, вона тихо сказала, «Я могла лише покладатися на волю Божу і думала, що в мене інша доля. У принцес крові не може бути іншої долі» і ви, міледі, маєте усвідомити усю важливість покладеної на вас місії і пишатися тим, що від вас залежить доля двох народів. Ваші особисті інтереси порівняно з цим мізерні, а всі ці почуття і кохання – ефемерні».